Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Och idag ska vi prata om två välkända namn inom svensk folkminnesforskning. Levi Johansson och Ulrika Lindholm. Halvsyskon som växte upp i Raukasjö i nordligaste Jämtland. Den ena var framförallt känd som folkliftsforskare och upptäcknare, Den andra blev berömd för sina visor. Och Vi tänker börja med Levi Johansson. Mm. Det fullständiga namnet Levi Manasse Johansson. Han föddes 1880 i Stornäset i Vilhelmina-såken. Hans mamma hette Sofia Charlotta Eriksdotter. Hon var ogift när hon föddes sonen och i kyrkböckerna så står fadern antecknat som okänd. Det innebär att Levi fick tillbringa sina första år hos morföräldrarna på nybygget Stornäset vid Kultskön i Vilhelmina-såken. Men att han när han var sju år flyttade med sin mor och sin stuvfar till Raukasjö i nordligaste Jämtlands fjällvärld. Och där växte han sedan upp. Man måste nästan säga någonting om Raukasjö för det är en väldigt speciell förutsättning för de här två berömdheterna inom folkminnesforskningen. Raukasjö är den nordligaste byn i Jämtland. Det ligger i, den ligger i Frostviken. Alltså det här är väldigt, väldigt långt bort. Det ska jag mm, säga på ja, en ja. gång. Och eh, Raukasjön... Och Frostviken då är alltså en socken som är så stor att den är lika stor som Bohuslän och större än landskapen Gästrikland, Närke, Gotland, Blekinge och Öland. Alltså det är väldigt långt från Östersund helt enkelt. Mm. Och Frostviken består av oändliga skogar, fjäll och sjöar och det bor alltså inte heller så mycket folk där. Och Raukasjön, det ligger då längst bort <laughs> vid en sjö som heter just Raukasjön. Och sjön digger... 510 meter över havet och på samiska heter den här sjön Raukajaure och det ska betyda de mystiska, hemska Lätnads sjö och på svenska skulle vi säga spöksjön. På slutet av 1800-talet när de här två, Leva Johansson och Ulrika Lindholm då växte upp så bestod den här byn av två bongårdar och ett torp och det fanns inte mer. Och det blev inte heller så mycket mer eftersom kronan köpte in hela, ben, hela den här byn som renbetesland på 1800-talet. Och eh, det har bott folk i Raukasjö. Och jag förmodar att det faktiskt gör det fortfarande i den gård som fanns där och väldigt sent fick man elektricitet mm. först i början på 2000-talet. Och eh, Levi Johansson var ju en studiebegåvning så han blev uppmuntrad av sin konfirmationspräst att studera vidare. Och han blev skollärare och tog sin småskollärarexamen i Östersund 1899. Då var han inte gammal. Och var sen lärare först i en skola i Frostviken, sen i Härnösand och många andra platser. Och den längsta perioden var i Fränsta mellan 1921 och 1941. Och jag känner faktiskt en person som har varit elev till Levi Johansson. Mm. Och som berättade att han var ganska elak och... Var det så att pojkarna inte uppförde sig väl så kom han fram och så tog han dem i håret och liksom luggade dem, vred dem så att det gjorde fruktansvärt ont. Men redan 1905, under seminarietiden i Härnösand, så började han göra upptäckningar från Mellanålland. Han var under en följd av år insamlare av folkminnen för Nordiska museet och dialekter- Uh, ja, dialekterna det var för landsmålsarkivet i Uppsala det som förkortas Ulma och hans uppteckningar de omfattade folk, trofolk, medicinsk ägner dialekter, levnadsförhållanden och enskilda personers levnadssöden. och de här uppgifterna byggde både på hans egna upplevelser och omfattande intervjuer med äldre personer Särskilt intresserade han sig för nybyggarna i fjällsoknen Frostviken. Han samlade in 16 000 ord från Jämtland till Landsmålsarkivet. Och han publicerade från 1907 en rad artiklar om Frostviken i Östersundsposten samt i Jämtlands länsmuseums årskriften årsk som heter Jämten. Och han gjorde sig också känd som en fängslande föreläsare och framträdde faktiskt också med sina berättelser i Sveriges Radio. Hans mest berömda verk det är boken Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken. Den boken kom 1947. Och det här är ju en verkligen man säger, klassisk folklidsskildning- som innehåller uppgifter om det mesta som rörde sig i vardagslivet i socknen. Hur man bodde, hur man levde- men inte så mycket om hur man tänkte. Men ibland kommer det en och annan uppgift som hör till folktronsområde- som till exempel när man draggade efter någon som drunknade- då tog man hjälp av en tupp som hade hade med sig i båten- och som gol när man befann sig mitt över en döde- vad säger du om det bänkt? Ja det här är faktiskt någonting som eh, har förekommit och som bygger på tron. Att eh, tuppen på något sätt kunde känna att ett lik, en, en död människa fanns och då såg hon han. Och eh, min professor när jag studerade folklivsforskning, Jon Granlund, det var en mycket lärd professor. Han trodde att det här var en rest av medeltida tro på... En av de 14 nödhjälpare som fanns bland helgonen. Han hette Sankt Vitus och hans attribut var en tupp. Men jag har faktiskt en annan uppfattning. Och det är att det är äldre till och med än medeltidens helgontro. För att över hela Europa så finns den föreställningen att när tuppar gal, då måste de döda ge sig till känna och ge sig iväg mm. så att eh, döda eh, spöken, gängångare mm. som är ute efter mörkers inbrott när de hör de första eh, ropen från tuppen på morgonen då kan de inte längre eh, befinna sig kvar utan då måste de ge sig iväg till sina gravar så att eh, det här är säkert en väldigt gammal mm. folktro som levde kvar väldigt länge i mm. framförallt norrländska landskap och det senaste dokumenterade fallet av att man har använt en tupp på det här sättet, det är från 1949. Då var det en ung flicka, Viola Widengren, som försvann eh, i Ångermanland och eh, då trodde folk fortfarande att en tupp skulle kunna visa vad hon för. Fanns men man hittade den aldrig. Mm. Eh, vi ska ta en annan historia som finns i den här boken också nämligen den om eh, Malin Tanga. Hon var trollkunnig och hon levde under första, första halvan av 1800-talet och hon utgavs också för att vara djurläkare och hon hade massor av kurer och hon tog till magiska medel för att bli av med det onda och en gång så skulle hon ha låtit bära in två hästselar som hon krupit kors och tvärs genom i besynliga turer sen hon selat upp dem på ett par stolar och det gjorde hon när hon blev sjuk. Vad var poängen med det här då? Ja det här är känt just ifrån Jämtland och eh, en del landskap omkring. Eh, och det är helt enkelt eh, det som annars brukar kallas för träddragning eller jorddragning och det här var ju ett eh, väldigt gammalt sätt att eh, bota framförallt eh, det som kallas för engelska sjukan hos småbarn. Men på vintern, när det var kanske meter högt med snö, då kunde man inte träddra eller jorddra utan då flyttade man den här ritualen till innanför väggarna och då var det, mm. använde man alltså selar som, som skulle liksom åstadkomma en trång passage- och då var det två vuxna kvinnor- en som liksom höll det lilla barnet- och en annan som stod på andra sidan och tog emot dem- och så drog man barnet för att mm. det skulle bli friskt. Innan vi pratar vidare om Ulrika Lindholm- ska jag bara helt snabbt fråga Du har väl stött på Leve Johansson- som folkminnesupptecknare i många sammanhang och Bengt? Ja, alltså jag tycker han är en alls utomordentlig upptecknare- och han mötte ju mängder av- berättare och en av de berättarna har berättat om, om det är så pass berättar den här mannen så att jag minns till Anders Olofsson i Jim men det är bara som i en dimma och den här gubben han var en dag ute i skogen och såg om sina fågelstockar och så kommer det fram en kvinna av de underjordiska och sätter framför elden som han har gjort upp och, hon syntes frysa så bedrövligt stackarn och så födde hon ett barn och blev rådlös för något att bädda i. Och gubben han tog sin bussarång och skickade henne på en käpp för han visste att hon inte kunde ta emot ur hans hand. Och hon tog och lindade in barnet i bussarången och så gick hon. Men nere vid dörren stannade hon neg och bockade och var så ödmjuk och sa bra lycka imorgon, bra lycka imorgon. Och på morgonen satt en stor fågel i varenda en av hans stockar. Och så kommer det här slutet som jag tycker är så underbart. Det där andra folket, det finns nog en idag också. Och de kommer att finnas så länge världen står. De ser ut precis som vi, men de har blivit förvista och får inte visa sig bland oss. Och nu för tiden så är det så mycket upplysning och starkt Guds ord. Så de har inte makt att uppenbara sig som fordon. Mm. Men nog finns de. Oj, det är fint eh, ja, det är. fångat av Lever Johansson- mm. det här som en gammal man i Torpssocken i Medelpad berättade. Och men... eh, det var ju just i Medelpad som han gjorde sina mm. bästa upptäckningar mm. och i Frostviken. Ja, men precis. Och nu var det ju inte bara Lever Johansson som förmedlade de här minnena- och traditionerna från Nordigaste Jämtan, alltså från Frostviken. För sen har vi ju hans halvsyster- Ulrika som var sex år yngre och som växte upp i sjö tillsammans med far och mor och ganska många syskon. Efternamnet Lindholm det fick hon sen när hon hade gift sig. Och hon räknas som en av 1900-talets stora traditionsbärare inom Visans område. Det fanns tre som man brukar nämna. De andra två var Svea Jansson från Åbolands skärgård och Lena Larsson från Ytterby i Bohuslän. Det var en nästan ofattbar mängd visor de här tre sjöng in för Sveriges radios räkning. Och här är det inte fråga om några tryckta förlagor eller fusklappar. De här tre sjöng in 1400 visor, det är fantastiskt mycket. Och Jämtlands största visångerska som då är Ulrika Lindholm, hon kan ju bara presenteras med en jämnt visa. Små jänten, fyre, fem, sprang ut på ett gärde När ingen dansar vill med dem, sprang dem hem och gräde Sprang dem hem och, och skvärde. Det här var då Ulrika Lindholm. Och den här inspelningen gjordes av Sveriges Radio på 50-talet. Och Ulrika... Enbart hon sjöng in 350 visor för radions räkning och väldigt många lärde hon sig som barn när hon var i sjö. Men du berättade ju att sjö var väldigt isolerat. Hur kunde hon lära sig så här många visor? Ja, det, det är ju en gåta egentligen. Men nu råkade det vara så här att den här gården låg mitt i allförvägen mellan Vilhelmina, Dorothea och Norge. Och det var ju alltså, när du skulle bege dig från Norge till Sverige- och till Vilhelmina till exempel. Då måste du ta den här vägen. Och det betyder att här stannade det folk nästan jämnt. Det fanns folk som övernattade på gården. Och så fort som man hade främmande- då satt man ju och underhöll varandra med berättelser- och med sånger och med visor. Och Ulrika har berättat att hennes far- han brukade spela fiol och jag tror att han var antagligen ingen särskilt framstående spelman, det tror jag inte. Men han gjorde något stor nytta med sin musik, mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Eftersom det fanns ju ingen annan underhållning. Och en visa som hennes pappa brukade sjunga, den är ju speciell för det här är faktiskt en folklig variant av Fredmans sång nummer 15 av Bellman. Och jag tycker det är väldigt, väldigt spännande att fundera över hur det Alsendals Bellmans Källarsång tog sig upp till Obygden i Jämtland Start upp du Källare pigg Och stått upp i fullan Tripp och trapp Slå upp på det låsa och kista Och giv mig bästa slag Törstiger jag Matt och svag Natt och dag Giv mig femton slag Törstiger jag Matt och svag Natt och dag mig slag. Men nu var det faktiskt så att det inte var bara folk på resa som kom till Raukasjö. Vittra, det var ju en del av vardagen på slutet av 1800-talet. Och det var fullt möjligt att höra hur de underjordiska, hur Vittra drev boskapen. Man hörde buffringen och skällorna och rop. Och juden när de drog förbi, och precis som människorna, så lockade de på djuren. Och Ulrika, hon sjöng en sån här lockrop som hon menade att hon hade hört Vittra sjunga. Kyhålam, kyh smålam, kyhvitelin, kyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Roskudarna roskud, spangar roskud, spelfot, spelfot, spelfot. Uppstår sig ett strejt, han kauk i Inte vet jag vad det är att, men jag tror det är att värre ljum, vi har fått en fråga till vår podd från Tobias Markusson som faktiskt på något sätt anknyter lite grann till den här visan som Ulrika Lindholm sjöng. Och han undrar lite över om illvätte var något som fanns i folktron, alltså en slags magikunnig vätte. Fanns det någon slags illvittra? Han har ju förstått det här med, med vitra som en... Eh, spegling av den människornas värld men vad är det här med illvittra, vad är det för något? Ja alltså man kanske i första hand kommer att tänka på Astrid Lindgrens vildvittror men det här ordet illvette det finns i en bok av fantasy karaktär av en engelsman som heter Raymond Briggs och Boken översattes till svenska och översättaren Bengt Salberg han tyckte då att illvetten var en lämplig översättning. Men det har ingenting med svensk folktradition att göra. Det är alltså ett val som har gjorts av en översättare och som en del unga människor idag läser med förtjusning. Men de ska inte tänka sig att det här skulle vara byggt på svensk tradition. Det är det inte. Om vi återgår till Ulrika Lindholm då, då fick hon om var 21 år faktiskt plats hos sin halvbror Levi Johansson som vi pratade om inledningsvis. Han bodde i Hammerdal och då träffade hon också sin man och så flyttade de till Nälden. Och så småningom efter diverse öden äventyr så hamnade hon i Stockholm. Och det var när Ulrika Lindholm kom till Stockholm som hon fick kontakt med Sveriges Radio. 1947 så ordnade nämligen radion en folkvisepristävling i samarbete med bland annat Gustav Adels akademin. Det gick så till att man skulle skriva ner alla sina visor och så skickade man in dem och så pris satte man eh, den man tyckte var bäst och så vann man. Och när man på radion såg hennes repertoar- så bestämde man sig för att det här måste dokumenteras- för de hade ju bara skrivit ner texterna, man hade inte melodierna. Och Mats Arnberg, han gjorde de första inspelningarna- med Ulrika om 1952- och så fortfarande 1964 så hände det att de fortfarande- spelade in nya visor och som jag sa- 350 av hennes visor finns bandade på Sveriges Radio. Och det är en otrolig mängd visor inom alla de genrer. Och hon fick alltså åka in till radiostudien väldigt många gånger. När hon avled 1977, då hon 91 år. Och då jobbade jag tillsammans med Mats Arnberg på Sveriges Radio. Och jag kommer ihåg hur han brukar ringa till henne och höra hur... Hon modde och det som han alltid tilltalade henne med på ett sådant fint och artigt sätt det var nämligen när han sa tant Ulrika och det var ju ett sätt man tilltalade äldre damer för i tiden med bördnad. Mm. Skriv till oss, vi tar gärna emot e-post på adressen lyssna@folkminnespodden.se och Folkmedelspodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.